geografia Existența enormului spațiu subteran, numit de geograful danez care a efectuat primele expediții la Artsan, 1876-1915, tărâmul Întunecimii, era deja cunoscută în mitologiile și folclorul popoarelor euroasiatice. Legende despre Valhalla, Agarta sau Shambala, celălalt tărâm din basmele românești, etc., sunt amintiri îndepărtate ale continentului subteran. Larsen a efectuat trei expediții între 1907 și 1915, coborând inițial prin singura intrare cunoscută pe atunci, Peștera Burasche, și descoperind consecutiv altele. În prima dintre ele a înaintat spre sud-vest și, după două săptămâni de mers, a trebuit să se oprească dând de un perete de stâncă. Jurnalul său aduce primele revelații despre tulburătoarea sub subpământeană. Măreț și melancolic ținut, plafonul neregulat, plin de țursuri de sare și cuarț, se ridică la sute de metri peste capetele noastre. Imense și fierbinți lacuri de lavă aruncă lumini spectrale la kilometri în jur, pretutindeni tufe uriașe de lichen fosforescenți, fășgăind de insecte oarbe lungi cât brațul. Coline din sticla cea mai limpedă și mai lustruită, imposibil de urcat, se ridică până aproape de tavan. Flori cleioase cu limbi și spini complicați, mecanici, aș zice, își înfig rădăcinile chiar în lava clocotită. Prin aer zboară molii livide al căror corp e mare cât un de om. Ne așezăm tabăra lângă un perete încărcat de pirită. Țipetele bestiale ale moliilor ne trezesc din minut în minut. Animale necunoscute întind către noi picioare și trompe transparente. Multe se ard în foc. Aici focul pare necunoscut. În următoarele expediții, Larsen, însoțit și de Faie înaintează câteva sute de kilometri către est, descoperă vestigiile cetății Alma, după numele soției lui Larson, vechi așezământ al zmăilor de sub alpi și coboară spre sud, unde, aproximativ sub orașul Civita Vechia, găsește frescele albastre. Rămași fără provizii, cei 11 exploratori ajung să se hrănească cu păianjen de stâncă și broaște gelatinoase, apoi disperați se devorează între ei prin tragere la sorți. Feyenoord, Pierre, iar Larson și încă patru tovarăși vor rămâne în cele din urmă doar doi. Se întorc spre Alpi, unde găsesc la poalele Mont Blancului o nouă ieșire. De acolo a pornit a treia expediție, care a atins ca punct extrem Carpații, ieșind prin peștera Ohaba Ponor. Zmeii vii nu au fost găsiți acum, dar a fost identificată o specie nouă de mamifer inteligent numită provizoriu omul de flori cu barba de mătase. Totuși scrie exploratorul, zmeii trebuie să fie undeva, îi pot aproape mirosi, simt în ceafă uneori privirea lor arzătoare, uneori mi se pare că sunt ultimele cuvinte din jurnal găsit cu coperțile parcă mestecate furios lângă corpul dezmembrat al îndrăsnețului călător. Din 1915 și până la al doilea război mondial au fost întreprinse numeroase alte expediții care au conturat aproximativ spațiul subteran. Există și azi totuși numeroase pete albe. Un culoar îngust pornește din Anglia, aproximativ de sub monumentul megalitic de la Stonehenge și se lățește treptat către est până sub Lituania. Se extinde spre Urali și formează bucle și sinuozități către Kazakhstan. Alta ramură începe în Pirinei și se extinde către Sardinia, coboară sub Mediterana, străbate Carpații, Balcanii și Turcia, face o imensă cavernă sub orientul apropiat și se unește cu prima ramură în dreptul orașului Caraganda. Patru mari coarne se întind de aici. Cornul nordic ajunge până la peninsula Taimur, sfârșind sub insula Bolșevic din arhipelagul Severnaia Zemlea. Cel median se întinde sub Mongolia și China până la munții Xaoxing ganling cel sub median coboară spre Himalaya, unde se deschide într-o cavernă de aproape 1 milion de kilometri pătrați suprafață și 3 kilometri în înălțime în punctul cel mai înalt. Ultimul cornul de sud coboară spre sud-vest către Arabia Saudită. Numeroase enclave izolate a niște mari vizuine există peste tot pe marginea giganticelor caverne. Mari lacuri de lavă, de acid sulfuric și de mercur reduc cu mult suprafața locuibilă. Distingem sub zona europeană lacurile în 1, 2, 3, 4 și 5, Marea Faie Nord și așa zisele fiorduri ale devoraților, omagiu colectiv adus anonimilor pieriți prin tragere la sorți. În zona asiatică avem Pata Argintie, cea mai întinsă suprafață de mercur cunoscută, corespunzând Chinei de Sud și cele 20.000 de bălți verniene, numite astfel după autorul călătoriei spre centrul pământului. După vestigiile paleontologice și istorice descoperite în această lume subterană, putem deduce cu oarecare precizie habitatul originar al diverselor rase de smei. Conform hărții alăturate, zona europeană a cunoscut de-a lungul timpului conviețuirea, când pașnică și când războinică, a patru rase, nu întâmplător, cele mai frecvent menționate în folclorul popoarelor de aici, Smeul Smeilor, Zmăul, Câinele de Smeu și Zmeul Mioritic. Incursiuni de pradă și chiar regată temporare au mai stabilit aici de-a lungul mileniilor Smeul Comun, a cărui patrie e de fapt Caucazul și Muma Smeilor. Zona asiatică mult mai întinsă a fost împărțită între Zombal, Smeul Smeilor, Zmeul Sur de Văgăună, Smeul coți și Muma Smeilor. Enigmaticul animic știutor și-ar fi plimbat faimos Situl Toiag cu urechi pe undeva prin Cemolugma, situl arheologic de la Kokoro, de de subtul peninsulei Indochina, atestă legături comerciale cu regatul Smeului Smeilor. Se schimbau prințese contra praf descărpinat. Șapte așezări urbane, descrise mai pe larg în alt capitol, există din vremuri străvechi în lumea întunecimii. În Hranca-Hranca, oului de liliac, ele sunt numite inspirat cele șapte biluterii. Misticii, atât din nemul smeilor, cât și din cel omenesc, au încercat să suprapună așezarea lor cu cea a unor constelații, cu osemintele unor animale sacre, ca filiala, un fel de sirenă din lacurile de mercur, sau cu cele șapte chakra înșiruite de-a lungul corpului omenesc. Aceste cetăți sunt de la vest la est. Una, doua, tricta, Coatra, Fiumfa și Sapata. Cea mai mare dintre ele și prima descoperită sub Kiev de însuși Larsen este grandioasa Coatra, ce ar fi adăpostit până la 25.000 de smei din neamul smâului. Minuscula e, în schimb, Doua, de sub Perpignan, fantezie a unui singur câine de smeu care și-a clădit vreo 10 case înconjurate de un zid gros cu sclipiciuri de mica. În piațeta din fața casei din Mișloc, acest original își instalase cortul în care locuia cu cele cinci soții și cu unicul copil. Marea majoritate a smeilor a preferat însă din să locuiască în peșteri, în bule de aer din ghețari sau în vizuine săpate cu ghearele. Un mare zid, asemănător celui chinezesc, construit pe la 3500 de se separa aproximativ pe sub albia fluviului Enisei spațiul subteran în două zone. A fost construit probabil de smei ca apărare în fața năvălirilor asiaticilor. Zidul e azi în ruine. Ca o ciudățenie merită amintit faptul că, din loc în loc, zidul era străbătut de așa zisele găuri pentru trădători, mici porți prin care trădătorii puteau ieși ca să contacteze dușmanii. Smeii consideră trădarea o necesitate și o încurajează ca atare. Ea nu poate schimba soarta unui război pentru că trădările dintr-o tabără se anulează cu cele din tabăra opusă. În schimb, când se întorceau de la întâlnirile secrete cu dușmanul, trădătorii aduceau cu ei daruri și mărfuri de contrabandă foarte apreciate. O gildă a trădătorilor funcționa în orice oraș, iar starostele lor devenea automat membru în două parochiei respective. Vezi organizarea politică. Întinse păduri de fosforescenți, străbătute de râuri de lavă, formau obstacole de nestrăbătut altădată pentru zmei. Ele trebuiau ocolite pe distanțe enorme, pădurile foșgăiau de animale cavernicole transparente, păianjeni, miriapăzi, harpi, tute, zuze, fiuse, ciure și miune. Ultimele cinci specii sunt azi dispărute, iar harpiile mai supraviețuiesc doar în captivitate. Deși păianjenii erau uneori mari cât un stat de om și aveau glande de venin cât o minge de fotbal, ei nu stârneau atât teroare ca faimoasa fiu usă, un delicat viermișor palid care pătrundea în nara smeului adormit, ajungea în creier și acolo întorcea comutatorul sexual, așa încât smeul devenea brusc smeoaică, își împletea cozi la modă și atrăgea la mare. Cina pădurii alții smei, pradă pentru fiuse. Din loc în loc, presărate de-a lungul și de-a latul tărâmului întunecimii, se mai pot zări încă și azi stăiurile și frescele. Steiurile sunt lame de stâncă, galben, opalină, trandafirie sau indigo, înălțate spre boltă. În interior au scări în spirală care duc către o terasă din vârf, uneori la peste 100 de metri înălțime. Sus te întâmpină un smeu mumificat, îmbrăcat în platoșă, cu coif pe cap și cu mari ovale de jad în locul ochilor. De obicei, e Înfățișat într-o ipostează marțială, bătându-se cu pumnul în piept sau ridicând amenințător buzduganul. Ignoranți ai artei sculpturii, smeii păstrau în acest tip memoria eroilor de altă dată. Odată cu dezvoltarea turismului în spațiul subteran, aceste venerabile monumente au fost nu de puține ori vandalizate, acoperite cu inscripții obscene, smeilor li s-au pus țigări în gură, etc. Faptele sunt reprobabile și ar trebui pedepsite prin lege. Alte monumente sunt frescele. Ele corespund de asemenea nevoii smeilor de a consemna pentru eternitate vechi fapte de arme. Pereți enormi de stâncă au fost frumos neteziți, iar apoi, în lipsa științei picturii, generalii înșiși care au câștigat bătălia respectivă împreună cu numeroși soldați de ei lor și cu prizonierii inamici, au fost uciși și trupurile lor așezate în tablou în poziții corespunzătoare. Peste toți a fost turnată apoi lavă albastră sau cenușie. Azi, frescele se văd de departe, povestind în alte reliefuri sugestive despre eroismul stămoșilor smeiești. În zilele noastre, tărâmul Întunecimii este exploatat de numeroase societăți miniere. Se extrag de aici zinc, mercur, aur, beriliu, antimoniu și oje de unghii, după cum se observă pe harta alăturată. Smeii actuali trăiesc în rezervații, unde li s-a asigurat tot confortul ne Necesar, lumină, apă caldă, instalații igienice. Își câștigă existența ca actori în filmele despre smei și vânzând diverse produse artizanale. Boli aduse de oameni, între care banala fobofobie, teama ca nu cumva să ți se facă teamă, fac aici numeroase victime.